У кафе було доволі затишно, і вони влаштувалися в одній з кабінок. Випили по черці. «То що, копи?» – з вдаваною похмурістю запитав Кобища, оглядаючи їх. «А чого ви підколюєте?» – наче образився мужейко. «Як не на назви, усі ми однакові, незалежно від того, в якій країні живемо і як називаємося. І одну справу робимо. Просто зараз ера повального запозичення термінології заходу». А слово «мент» мені однаково не подобається, додав Сердюк, хоч його вже і прийняли до широкого вжитку. Ну, гаразд, погодився майор. То про що тут мало йтися? Розумієте? Віктор збирався з думками, міркуючи, як почати. Кажи, як є, знову втрутився Сердюк. Не подобається нам теродактиль. Чого раптом? Є підозра, що він і є отим хакером, «Ова! Гарно!» – промовив Кобыще, чухаючи потилицю і мимоволі згадуючи свій сон та недавні припущення щодо нього. «І які ж підстави для такого геніального висновку?» «Це не висновок, а лише підозра», – виправив Можейко. «До того ж, ви не дослухали. Ми ж ніяк не думаємо, що це він ходить і відстрілює отих усіх з Беретти. Це робить хтось інший». Він лише хакер, а не кілер. Він робить свою роботу, а той – інший, свою. Цілком вірогідно, що хакер – не одна людина, а свого роду – об'єднання. Січете? Гм, ну а все-таки, докази. Прямих доказів начебто і нема, продовжував Віктор. Але дещо є. Одна жінка з родини відомого нам загиблого Ромазана має сина який, виявляється, сильно шарить у комп'ютерній справі. Хлопець, кажуть, недавно закінчив політех. Після цього мав проблеми з військоматом. Січити? Хотів відмазатися від війська через оформлення фальшивого опікунства. Ми це вже встановили. Після цього зник. Уже понад рік ніхто не знає, де він. Ну то що? Не зрозумів Кобища. А те, що наш птеродактиль також після політеху і також, наскільки ми в таємничені, намагався уникнути армії. І він зараз номінально служить у внутрішніх військах у частині МВС. Це він неофіційно, як особливий талант. На наше управління працює. Усі це знають. Ну то що? Сердюк розтулив боврота, але Можейко зупинив його жестом і продовжив. А те, що він свого часу також намагався оформити фіктивне опікунство. Ми і це встановили. Він через Сердюкового колегу з військомату. Ну і Господь з ним, що це нам дає? Той хлопець із рідні, що також Карпович? А от це поки що невідомо. Хитро помахав пальцем Віктор. Як це невідомо? Ви встановлювали його прізвище чи ні? Він сказав, прізвище матері встановили – Загурська. Але її зараз нема і ніхто не знає, де вона. За неофіційними даними, з черговим своїм кавалером десь у Росії. Хлопець? Ой, як я забув! Він же Толік. Анатолій. Кілька їхніх родичів знають, що він Анатолій. Так само, як наш птеродактль. За описом худий, високий. І щодо прізвища, гм, батько його, словом, ніхто його так до поття і не бачив. Що тоді за Союзу, знали, що є там якийсь. Казали, ніби з Прибалтики. Вона взагалі, мадам Загурська, на ті часи була суперсучасна у всьому. І вбрання, і мужики. Словом, родичі знали, що він наїжджає періодично, що він начебто батько дитини. Але не знали прізвища і т.д. Може, хто й чув колись, але забув. Загурська взагалі з усіма іншими родичами мало контактувала. Отже, хлопець цілком, ймовірно, може мати прізвище «батька», якого ми зараз встановити не можемо. Самого Анатолія десь занесло, а разом з ним – і його документи. «А військомат?» – не зрозумів Кобища, «Там ви його за яким прізвищем вирахували?» «Там шукали як Загурського». – сказав Сердюк, – але це не означає, що в паспорті у нього не може бути іншого прізвища. Дехто з родини свідчив, що батько ніби кілька разів навідувався, і хлопець туди їздив. Військоматівські справи починають оформлятися, коли... «Стій!» – перебив Кобище. «Ви щось таке верзите, хлопці, я вам скажу? Ви що, не могли у військоматі подивитися фотокартку того Загурського?» Вона ж є у справі кожного. «Та його справи взагалі нема», – вигукнув Мужейко. «Вони, кажуть, вислали на Донецьк. Він буцімто зібрався туди переїздити разом із тіткою, якою буцімто опікувався». «Ну, то туди запит послати? А ми вже послали. Там його справи не отримували». «Як не отримували? А де ж поділися? Невідомо. Вони їх у таких випадках пошту надсилають». Там не отримували. Рік він був на цьому фіктивному опікунстві, тому і набрали його. А потім справу вислали, і вона десь у дорозі поділася. Таке буває. Ви не розумієте, там у них бардак, капітальний. Можико налив із каравки ще по одній і продовжив. «Патроне, самі хлопці з військкомату кажуть». Наше законодавство про військову службу настільки надосконале, що будь-хто може її уникнути. Ви знаєте, до речі, що контингент у нашій армії на 80% сільський? Не знаєте? Отож, у армію йдуть найбільш забиті сини найзатурканіших батьків. Ви знаєте, що зараз будь-який більш-менш тямощий адвокат може навчити батьків хлопця, як цілком законно уникнути служби в армії? Усе це робиться елементарно. Ось тому і зникають справи під час пересилання, і таке інше. Той самий Толік рік косив зі своїм опікунством. «Чекай, а звідки відомо, що воно фіктивне, якщо ви навіть справи його не знайшли?» «Ха, ми з Сердюком на тітку наїхали, вона злякалася і сама все виказала». «Венгренович Віра Павлівна». «Ви ж пам'ятаєте її?» Кобища лише кивнув головою. «Толік це вже більш як півроку, невідомо де. Вона гадала, ми його ловимо по лінії військомату. Це матуся його, ота сама Загурська, все оформила через відповідних осіб, а їй підплатила». «Стій!» – знову зупинив його Кобища. «А в тітки що? Також його фотографій немає?» «Звідки?» Він до неї взагалі ніколи не заходив. Опікун, вона бачила його, каже, років за п'ять тому. Ну, а Толя цей із матір'ю, де живуть? Мають квартиру на Пушкіна, сказав Сердюк. Але там зачинено. Сусіди, кажуть, давно нікого не бачили. Патрони, потрібен ордер на обшук. А підстави? розвів руками кобище. Ну, а за описом, який він, цей торік? Ми ж казали, високий, худий, похмуро промовив сердюк, і окулярами користувався, все як навмисно, збігається. От що, хлопці, міркував голос Кобища, треба щось таке вигадати, щоб показати птеродактиля Ромазановим родичам. А знаєте, чому наші думки взагалі в таке русло потягло? запитав Віктор, припалюючи сигарету. «Виникла підозра, що хтось серед нас є з того боку. Наша слідча група складається з купи народу, і хтось, якась сучара, одним словом, ви розумієте, хтось працює на ворога». «Нас упостата», – додав Сердюк. «А це ви звідки взяли?» – ніби здивовано знизав бровами кобища.